И завършваме с една провокативна акция, която излиза от сферата на изкуството и прескача с лекота на паважа в кълта или снега вече по огради и довари. Акцията е на журналиста, е изкушен сериозно и от графичния дизайн и плаката Даниел Ненчев. Благодаря за поканата, привет. Радвам се, че съм в най-популярното и най-авторитетното и най слушаното предаване на Българското национално радио. Случайно употребявам превъзходната степен най-тя ориентира ценностно и така дава възможност журните да, да имат ясно така, да се вижда. Да кажем каква е акцията на Даниел <laughs> Ненче. Тя е озаглавена, арестува или награди, а тази. А, покана за едно от двете действия да арестуваш или да наградиш е свързана и с конкретен човек явление в световната журналистика като Христо Грозев Припомням, това е журналиста в основата на разследванията на Белинкет които демонстрираха наживо доказателства за опита за отравяне на руски опозиционен лидер, който продължава да е в Каторга в Русия, Алексей Навални. И да кажем, че тази акция на Даниел започна паралелно с откриването на изложбата «Бягащия човек» на плакат «Колектив» в дома на киното. Плакат «Комбинат». А, плакат «Комбинат», да, извинявам се. А, и сега е момента да а, питам дали можем да направим нещо като обобщение на резултатите, тъй като това какво избират хората да арестуват както иска Кремл или да наградят както прави филмовата академия с Оскарите и Бафта за най-добър документален филм Христо Грозев. Какво показва българската действителност? Това е една възможност наистина да гласуваш за едно от двете действия. Това е Плакат, Скъпи слушатели, в градска среда а, изображението на плаката е с едно дисплей на смартфон и имаш е възможност с червената слушалка да арестуваш Христо Грозе, в който се едно ти на телефона ти, на смартфона ти или с зелената слушалка да го наградиш, т.е. набиваш му червената слушалка и му затваряш и го арестуваш или му вдигаш телефона и го награждаваш с Оскар, като всеки от зрителите на тази акция, на този плакат в градска среда, може да си откъсне отдолу листче с арестувай, надпис арестувай или съответно надпис награди. В градска среда, честно казвам, беше ПСНПС положението. Много бързо свършваха листчетата. А бързо свършваха? Т.е. хората а, участваха, участвах. а, влизаха в взаимодействие с този плакат? Да, участваха. Аз се навъртах наоколо около плакатите и гледах реакциите, кой как си къса. А, да. Ами ето, ето, ние можем да документираме едно, едно такова действие. Айде, добре. добре. добре. добре. Мога ли да ви питам защо го награждавате? Защото да го обичаме, каза истината. Роб... Роби, за истината. Точно, добре, мето го казахме, защото го обичаме. 재미, не gut הי filtRA, ако да бълле на близ Тука не беше 50 на 50, тук чухме изцяло гласове за награда. Награда mm. на Христо Грозев, така както Филмовата академия награди документалния филм. За най-добър документален филм на 2023 година, филма Навални. Да, не случайно филм, казваш, защото тази, анкета, тази част от анкетата... Аз интервюирах десетки хора по улиците и в дома на киното. Тази част от анкетата е направена в дома на киното, където абсолютно колебание нямаше. нямаше. Там повечето хора избираха листчето на гради. Тоест повечето хора бяха гледали филма на Вални и тази история с Христо Грозях. Но да припомним всъщност къде, откъде идва тази история. Какво е Беленкат? Беленкат е всъщност една организация, разслеваща агенция за хората. Какво означава това? Те разследват престъпления, които а, структурите за разследвания не успяват да, да, да, да достигнат до край, до, тези, до резултати с тези разследвания. Това, което те променят и как революционизират журналистиката и разследваща журналистика въобще, е, че те всъщност използват отворени източници на информация, отворени данни. И за първи път в историята на журналистиката въобще... Или, може би за първи по, по, по, по толкова ярък начин, не използват хора. Защото хората са уязвими. Хората имат свои пристрастия. Хората са леви, десни, пропутин, антипутин. В случая, а, това, което те правят Бленкат от край време, от 2013-14-та, Хигинс. Прави, това е създателя на Беленкет, след това и е неговите колеги, включително Кристо Грозев, е да използват данни най-вече в дигитална среда източници като Twitter, Facebook, Google, разбира се, и на базата на тези данни да разкриват някакви престъпления. Престъпления в Израел, престъпления в Русия, разбира се дори в Съединените Американски щати и на различни места по света, където има престъпления, това правят Белинкет. Всъщност, тук става дума за опит за политическо покушение срещу политически опонент на Владимир Путин. И ние знаем, че Кремъл обяви Христо Грозев, който е доста ключова фигура в това разследване на Белинкет, обяви Христо Грозев за международно издирване. Неговата сигурност е под сериозен въпрос, за това ми е интересно. Знае ли самия Христо Грозев за вашата акция и как гледа на нея? Знае. А, ние си комуникираме в дигитална среда. С Христо Грозев беше лаконичен спрямо тази акция. А, единственото, което ми написа, е много благодаря. И мисля, че това е кръсноречиво. А, аз използвам, разбира се, тази история с Христо Грозев за да обърна внимание на този чудовищен проблем, че в 21 век една държава терорист, каквото се явява в Руската федерация, може да си позволява да изпраща убийци на своите политически опоненти на различни места по света. Тази история не е просто световен скандал и световен проблем. Тя е и наша лична. Тя е в основата на раздора във българското общество, а той е на базата на това а, в каква държава и в какъв свят искаме да живеем в свободен, демократичен, толерантен свят, който зачита човешките права и върховенството на правото или в свят, който е дирижиран от диктатори от убийци, от терористи какъвто се явява света на Руската Федерация а, и това е големия въпрос който трябва да си изясним ние във българското общество това с Христо Грозов и тази акция е още веднъж повод да говорим именно по тази тема, както правим и в момента с вас. И казвате, че 50 на 50 е и този временен резултат от присъствието на а, плаката в а, физическата градска среда. Последен въпрос, кратък отговор, ако имате обяснение, Данял, защо медиите у нас толкова шаблонно, обикновено хвалят българските успехи, когато става дума за спортни успехи, веднага се изковават клишета, златни момичета, златни момчета, златна обувка, златна топка, златен край но не и когато става дума за успех в световната журналистическа сцена и то в областта на толкова сериозно политическо разследване. Е, това е проблема, за да не си а, загубим половината от аудиторията. А половината всъщност означава 40% от българските слушатели, зрители, които по-скоро си мислят, че Русия не е отговорна за войната в Украина, например, според изследване на Евробарометр. И на тези хора им е крайно време да им се каже да заповядат в 21 век, където всъщност е хубаво да не убиваме хората, например, да живеем свободно и толерантно. И ако им позволиш. Три изречения на финала с. Не, едно. Влизаме да. в новините. Окей. Okay. Щях да прочета номинацията си за Христо Грозев за а, човек на годината на Българския хобиязенски комитет, но за това може би ще стане дума по-късно. Мога да кажа, че всъщност тази акция беше подкрепеща към изложбата в дома на киното му на пакат и на въпросния сайт, който инициира проекта Бягащия човек и ето резултат, понеже ме питаше за резултат от цялата тази кампания. В предишния месец посещенията в сайта pakatkomina.com са 34, този месец със 760. Благодаря ви, Даниел Ненчев, колега-журналист, изкушен и изкушаващ от и с графични изкуства за социални акции.